Spoilervarning! Vi förstör allt! Välkommen alla kärnflickor och kärngossar till Spoilervarning! Programmet som sannoliken siktar mot kärnorna och bort dem. Men vad finns det där, Nikolaj? Ja, vem vet? är inte något intelligent liv. Nå oh av statistiken att man förmodligen mer valhänta bögkämt men eh, filmrecension lider ju i alla fall mm. om eh, Brad Pitt bra Pitt och där dras det ju då automatiskt till bögkämten <laughs> men kanske vi, kanske vi har det avklarat då för det här avsnittet så kan vi faktiskt <laughs> jo, gå in bak. på en ärlig filmrecension för en gångs skull, det skulle ju vara trevligt. ja precis Mm. mm. Låt oss. Men jag ålar väl in att Brad Pitt var i filmen. Ja. Så vilken film kan det må hända vara som vi ska diskutera idag? Mot stjärnorna. Ja, Så so once upon a time in Hollywood. <laughs> ja, ja, precis. Det är otroligt hur bra den där passar. Jag är jätteglad över det där skämte. Jamie, <laughs> liksom, jag tror faktiskt att jag ger mig en liten kärna i kanten där. Okej. Okay. On a roll. <laughs> min son. Ja. Pausa alltså för skratt. Okej, okay, det, det kom inga. <laughs> Sad. Ja. ja. Mm. Jag är säker att någon skrattar någonstans just nu. Ja. Men ja, alltså. Äh, ad Astra. Just det. Mm. Uh, Pedro, det var faktiskt någon som frågade mig här om dagen. I min fantasi kan vi säga att det var en tjej, med väldigt uppig uh, barm okay. uh, så frågat Sami, ah, you sex beast varför har ni inte recenserat once upon a time in Hollywood än? Yeah. Uh, varför, varför har vi inte gjort den Nikolaj uh, uh, han den där Tarantinos Quentin har ju gjort en till film och vi såg den och allt för recensera uh, för att vi tyckte att det var det, det var det var liksom det var Tarantino vad ska man säga om det Ja, det bra. Kanske du ja. fått även den här programmen själv. Jag tyckte att var en så bra <laughs> recension. <laughs> Precis. Den kommer ja. inte bli lika kort den här äh, Ad Astra, eller hur? Äh, kanske inte riktigt lika kort, men äh, inte vet jag nu sen heller hur mycket jag har att säga om den, faktiskt. penis Nå, no, men i alla fall. Äh, äh, om du har så. mycket att säga... Så gissa vad du kan skicka. Det är sant. Triggervarning@gmail.com. gmail.com. Lika intressant varje vecka. Ja, och vill du röra dig ute i uh, vad ska jag säga? sociala medierymden så kan du ju skriva till oss på Twitter. Mm. Där du hittar oss som att Triggervarning 1. Mm. Och vill du spendera så mycket av ditt online-kapital att du trycker dit en fucking like på vår Facebook så är det ju helt okej. Okay, sa han inte ja. alls passiv aggressivt. Men äh, jo, det kan man också göra. Mm. Ja, Kanske. kan man. Men, det är men likt uh, som, som vår Facebook-sida ju säkert uh, skvallrar om så... Uh, är vi ju ganska ensamma på den här färden. Likt Brad Pitt i den här filmen. Du no, menar han hade ju hela biopubliken med sig sitt huvud. Hela filmen från början till slut. No, han hade ju det han slutade inte tala till den. Det var, alltså, jag tror den nya så här starka tysta mannen. Så en man som aldrig håller käften om vad han känner hela tiden. Mm. lite som korrespondensen på, till vår gmail <laughs> ni, ni är så bra uh, jo, nämen det, det är ju som så ofta det kommer dit positiva saker det är det med. Alltså. det jag, jag kanske var kanske ska klaga jag tyckte det här var en ganska skön film man fick som sitta ner, man fick som fundera på sitt liv, man fick sova lite alltså, den här, det var en väldigt chill film alltså för 11 euro vilket är otroligt billigt för, mm. för finkin och ja. Så. Ja. alltså det var ja. en riktigt det var en riktigt upplev, måste jag säga alltså, wow Ja, ja. ja. Nej, men det, det, det var ju bara för att Brad Pitt är så dreamy alltså ing, inget skämt att liksom, Idris Elva må låta men som om Brad Pitt sa som så där att, att hej Samuel liksom, vill du lägga dig ner och spuna lite gosa lite framför, I don't know någon random Netflix, no homo så jag är jag som att, ja oh, of course of course my dude, liksom, visst, vill du vara Big Spoon eller Little Spoon, jag har ingen preferens som alltså, it's all good, kanske Big Spoon får jag lukta dig i håret för det tror jag ska vara helt drömligt uh, uh. uh, what was I saying just ja say Brad Pitt, alltså han är, han är ja, varenda film jag ser Brad Pitt i så får jag lite mer uppskattning av Brad Pitt, därför att jag tycker han är lite av en kameleont att han är, mm. jag tror den enda skådespelaren tycker jag som nästan jag tycker han spelar som samma men vi säger, här, jag tycker han har nästan samma energi i varenda roll han gör men det känns ändå mm. totalt annorlunda jag vet ingen annan karaktär eller liksom ingen annan skådespelare som lyckas med att spela en så mångfald av karaktärer men på sätt och vis har den här samma energin när han gör det här. Ja, liksom. det är liksom ba baslinjen. No, men han har alltid liksom lite sådär snett och liksom ser serus som han tugga tuggummi i nästan alla sina roller i alla filmer. Ja. Men det är ändå ja. liksom annorlunda. För du. Jag minns det fanns mm -hmm. en linja som tänkte som Brad Pitt, ja, men whatever. Att what's the big idea? Men jag vet inte, ja. sen Ocean's Eleven och, och just den här Burn After Reading <laughs> som yeah. jag det. här. Så mm. so, jag vet inte. Han är, han är lite av en kameleont. En väldigt välbekant och charmig kameleont. Yeah. Ja. Det, det, det, det är våran Brad. Yeah. Mm. Okej. Okay. Gosh. Mm. Ja. Ja, precis. Jaha, så kommer frågan nu istället att vara om den här filmen hade varit bättre om Brad Pitt var i den. Är, mm. det, är det det som händer här nu? Kommer Nää. Idris Elba att kastas åt sidan? Men Idris Elba var varit med i så mycket crap på sänaste tiden. Alltså, det är sant. Det är sant. Ja, jag, jag håller helt med om det. Jag men, säg en dålig film som Brad Pitt har varit med i. Jag väntar. Uh, no, i, personligen, uh, Meet Joe Black. Mm, ja, det var kanske den. Men liksom, vad är det? Tidigt 2000-tal, sen 90-tal? Det, det Ja, jag har fått riktigt tidigt 2000-tal. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är just säga att säga en dålig film som, som jag tänker, Söstringer Bell, men liksom vet, som själva var sa... med Ja, jag vet, jag vet. Så det är som kanske, men kanske man kan ge dem en sån där pass när de var lite yngre, men nu jag tycker att de är äldre för att jag menar liksom inte för att göra det här till någon liksom pit versus elba diskussion men som vet du kanske man inte bara kan jaga pengar sen jag menar Idris mm. my dude liksom du du var ju Nelson Mandela vad what, what the fuck yeah. are you doing och som Brad Pitt mm. liksom bara just, you just go I'll, I'll literally watch you in anything Bad bit var uh, absolut höjdpunkten i hela den här Once upon a time in Hollywood också. Ja. Yeah. Och det är ungefär jo, allt jag har att säga om den filmen. Så. Ja. Inte att den var ja. dålig, inte att den var liksom så trevlig uh, fantasi om att tänka om liksom, någon bara ska som mörda de där murderous assholes istället för att du är de du Men det var ju som samma premiss nästan ja. som med den här i Glorious Bastards vad gäller liksom det ja. här pay off en ja. ja. är det är det att någon riktigt skjuter sönder hittar I guess mm. men, men annars ja. Så, ja, ja jag vet inte riktigt vad jag ska de, säga De man inte kan göra det de, de kan göra det själv i till exempel Wolfenstein Eva och fira <laughs> Ja. <laughs> ja, <laughs> ja. få andra den här diskussionen gick, gick bort från kärnorna. men vad ja <laughs> Här kommer ju nästa problem. Att liksom, vad ska man säga om den här filmen då? Alltså det, det var det jag, jag... Jag satt och funderade över det där egentligen genom hela filmen. Ja. För... Vad ska min pojkvän säga? <laughs> ja, ja, exakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Är, man, är man otrogen om man sitter och tittar på en Brad Pitt-film? Hmm. I wonder. Nej. Ja. Alltså, men... Men det var som, jag, jag vet ju inte om jag hade några specifika förväntningar Gällande den här filmen Jag har sett äh, Trailern till den kanske två gånger Jag mm. har Inte haft egentligen något som helst intresse För att Att söka information om den För det, det Nu då kom order uppifrån Att, att man skulle se den här mm. äh, ja. För det här För, för programmet Ja för nationen och så vidare så den det, det kändes som att det här det var en film som en, jag vet inte det känns som att det saknades en twist um, Ja i den här filmen okej, okay, alltså jag hade inte sett en enda trailer för den för okay. liksom Okej, okay, jag ska ge nu mitt patenterade tips för att få det mesta ur er bio-upplevelse. 1. Okay. Gå inte fin Finnskina om inte ni måste. Det är absolut tips nummer ett. Men förmodligen måste ni om ni bor i Finland, så fuck it. 2. Uh, liksom, kom, kom 15 minuter efter de säger att filmen börjar, för det är exakt rätt tid slipper sitt genom alla satans trailers där de antingen visar för mycket så du spoilar alla bra filmer eller du helt förlorar tron på mänskligheten när de visar bara de här senaste, liksom cash grabs som de gör, case in point The Adams Family och sådana här grejer uh, så so, du bara liksom blir fittig och du sitter redan på dåligt humör innan du ska se filmen som du betalar för att se, i de flesta fall så måste väl erkännas att det spelar inte så roll. Lädningen skickar inte oss i allmänhet på sådana filmer man nödvändigtvis vill se. Och mm. som, som jag förstått det, så finns det folk som lyssnar på det här programmet bara för att höra Emily Ari. <laughs> What is that? Oh. Ja, jag vet. Nej, vet jag. Ja, men vet jag. Mm. Milda mannerismer här. Men i alla fall... Uh, jag hade inte, jag hade lyckats undvika alla trailers för den här. Jag skulle inte, liksom inte för yeah. pengar skulle jag på min fritid. Liksom, utan betalt till sen sensorn då för pengar. Okej, okay, av, av, av min egen, på min eget bevåg ska jag inte se på trailers. För moderna trailers är helt, why would you? Uh, yeah. Så jag visste ingenting och gick in i den här filmen. Uh, och, mm. men samtidigt så var det som att ja. Det är nu en film om tydligen en person som är ute på vift i rymden. Ja, uh, söker, jag... söker en annan person som är på vift ute i rymden. Det vet jag ingenting om. Men det var det jag tänkte. Så min första tanke var att ja. Nå, jag antar vi kommer att få veta ganska mycket om varför han inte trivs på jorden. Eller vad som händer i hans huvud. Eller liksom. Ja någonting. Alltså så det är väldigt så här introspektiv film då. Yeah. Well, guess what? Och att, <laughs> och att in, inte mm. det är då med mitt liksom pulserande intellekt som jag kommit till den här utan det är bara därför att när du har sett nu tillräckligt många sådana här ut i rymden filmer. Jag skulle säga alla så här rymdfilmer efter Apollo 13. Så blir det alltså, ja men det är någon fucking dude som är ute i rymden och i något skedde flyger han iväg. Och, liksom, och det är jätte som sådär clench asshole moment. Och sen så är det mest att man är hans huvud och får väta liksom, han ja. upp i några förhållanden på jorden. Och whatever. Ja. ja. Och att, väl, mm. well, här kommer den här filmen in och liksom nu, tummar lite på sina hängslar. Liksom, Hallå! Och att, jag menar, what did I expect? Så jag drack riktigt djupt ur min Fanta grape. Basically mm. this. Att det var det första jag tänkte. Det första jag försökte fundera ut. Var att om den här filmen. På sätt och vis försökte kanalisera lite. Interstellar. Uh, uh, ja. Jo, alltså, mina tankar gick definitivt. i, i samma. I, områden där. Och att jag tror att. Egentligen det som den här filmen gjorde. Var den på sätt och vis kirurgiskt undvikt. Att ta med de här uppenbara referenserna till exempel det var ett misslyckat förhållande, det fanns ett kärleksförhållande, den här personen var inte en liksom family man det var egentligen ett sökande uh, att som de hade som ändrade på de här nyckelpunkterna men annars så var det wow, well, är det lite åt samma håll uh, sen mm. så måste väl nämnas att den här filmen, om vi ser som rent innehåll, liksom vad händer i den här filmen? Eller, för att jag går dit, vill du säga någonting om själva den här premissen, eller liksom den här atmosfären i filmen? Ja, no. alltså, det, det var ju en. Jag vet Det, det, det hade ju, det var ju intressanta kontraster just för att den hade det här. Förhållandevis långa skoken av mer så introspektiv en, en introspektiv vinkling, vilket gjorde att de, de får så här action-senerna som skulle bli mer effektfulla. Men, men, men på ett på sätt och vis så upplevde jag att det, det, det de kändes lite lösrukta för mig. Uh, no. vissa de att den sån liksom stämningen eh, och, och så som filmen förde fram så, För mig så kändes det att det, det, det saknades någonting som knöt ihop Av vissa av de här scenerna mm. Mm. Och, och även om jag är säkert det, det är ju ett medvetet stilgrepp där Att man, att man gör Att det blir en lite så här rymden Saker som händer ja men det är ju lite där att nästan alla de här rymdfilmerna blir ju saker som händer att folk var ju till sig byxorna över liksom inte ställer om det är Christopher Nolan, oh my god ja men ja. men alltså ni, det händer inte så mycket, den här filmen är nära nog så smart som ni tror och sist och slutligen ja. efter nu fem år senare så alltså det enda som finns kvar liksom den här snurrar runt och dockar mimen, så att det är ju som ja. Well, kanske inte allting är bäst bara därför för att det finns någon sån mm. här som nålän stämpel på det. Yeah. Ja. Men det är ju liksom samma mm. som så J.J. Abrams, shit. Som också är ironiskt nog ja. nästan alltid handlar om rymden. Men I digress. Ja. Mm. Ja. Mm. inte det... jag, jag något desto mera och säga om, om, så att säga om den här premissen och så att det är ju ganska. Alltså, det är ju en rymdberättelse sure men sen så har man ju då handlingen i den här filmen. Och att mm. om man ska som försök nu då uh, komprimera den här handlingen nu då, så minimalisera så mycket det gick. Så det som att uh, uh, när man Brad Spitz pappa som är lustig nog att ta Lee Jones så sitter någonstans vid uh, Neptunus yeah. och är potentiellt crazy frågetecken. Ja. Jag, tror, jag tror liksom att jag var som nästan med i handlingen tills när jag ska säga första 10 eller 15 minut ska komma tillas att ja din pappa det är din pappa Och oskämda hura jag kan började börja liksom rulla av inte riktigt komma nära enstaka på ja ja ja ja ja ja ja ja Ja, ja, vad var det här för, för grejen då. vad var det för vits med <laughs> det oj nej vad du nej, läser nej. för din pappa försvann ute i ja. rymden och aldrig kom tillbaka måste vi ja. älta det hela fucking filmen. Ja. men gick de ändå ja. särskilt mycket djupare på det no, Men hur reagerar nej, din nej. mamma, har du några bröder och syster mm. hur påverkar det som att, ja, han ja. får och det påverkar mig hårt äh! och så står han och har en sån där thousand ja. yards där. som att, ja. Ja, good for you det låter good, väldigt logiskt, ja. ska du gå in i lite ja. detalj på det Ah, okay. Ja, okej. Som sagt, göra, göra någonting mera med det. För, för det det kändes som samma sak för mig också. Jag var ju medveten om den här pappavinklingen där. Mm. För, för jag hade, jag hade sett den här trailern. Och mm. där redan så säger de att, Jo, jo men att din, din far, som var en stor hjälte, som då försvann på någon uh, sen. Så forsknings, forskningsresa oh. uh, och så, så liksom det, det avslöjas redan i trailern att, hej, att han, han är möjligen vid liv och att uh, han kan ha upptäckt någonting som är ett hot nu Okej, okay. men, men, ja, men, men du, sen liksom för, för Brad Pitt i sin inställning och sin motivation till att fara ut djupt i rymden eller whatever så ja. var det liksom samma som den där typen som alltid kommer på fest och alltid som tar exakt en drink och liksom berättar för alla som sitter ens i närheten av honom hur ledsen och trött på livet han är. Ja. Och han har great, thanks. Vad intressant. Mm. Vill du utveckla det? Nej. Och det är ju som att, ja men det är ju som inte, finns ju ingenting där. Du försöker bara få empati. Eller ja. kanske sympati. I don't know men liksom please can you fuck off liksom och att och det är som att vill du konfrontera din pappa hänger det över dig sure men vill vi gå in lite på djupet ah not really så vi sätter in en massa saker som händer medan Brad Pitt på sätt och vis verkar som process the whole thing ja yeah. uh, som att okej. Okay. Uh, och sen förfar. Nu att i Neptunus, måste vi först fart i månen, och där anfalla terrorister. Ja. Uh, Nej, det var inte terrorister, det var pirater. Na, men whatever. Och, och att, det var just tydligen någon kommentar på att du här, de människorna är lika dumma allt och slåss om ja, att alltså, hela, hela, hela den där grejen, för att nu då spoila här, så är, var ju att, att jo, det fanns den här internationella äh, månstationen mm. äh, som, där det redan fanns Starbucks och annat. Mm. Liknande, vilket då just då antyder att det blir ju bara samma sak oberoende vart människan för Men sen, sen som liksom resten av månen så var ju då tydligen vad, vad var det nu alltså Det var ett territorium som ingen hade kunnat definitivt liksom lägga sitt claim på eller göra anspråk på varpå det var De sa att det är i princip är krig Krigstillstånd okay, men På den liksom... de, de zonen Utanför det där liksom säkra området Och jag var sådär som liksom att Jaha, ska det gå någonstans med den här liksom, Med den här, krigs, här mm. krigsteman här Men nej, det nämns Och så är det ingenting mer Sen kommer mm. piraterna Och så är det ingenting mer Men ja, månen, jo. mörka sidorna av månen var, vidare, ja. jag, tänkte, jag tänkte gå in på det här. Jag tänkte som hålla mig. Men fuck it, I'm going in. Why, wow. what, the, what the fuck? Krig på månen. Alltså vi kan ju you... begränsa vem som kommer hit. Och så, hur, hur kan ni begränsa det? Det fucking månen. den är annan yeah. planet. Yeah. Eller himlakropp Men inte för du var en ah, Fuck off. Månen är månen. Vet du. Och, att liksom, och, och som så här att. Nu kommer vi, jag ska skäla alla saker. Vi skjuter på er i våra morgonbuggis. Alltså, nu, nu väver jag, igen, jag vet, en stor sån här fysiknörd-flagga. Liksom men liksom, how? Skulle ni hålla på så där på den riktiga månaden? Skulle ni flyga iväg in i rymden? It doesn't work like that. Men vet du, mm. man, man ja. om man så där på samma sätt som att varför sticker ni nu då liksom gamla, gamla Donald Sutherland där och gör någonting mm. överhuvudtaget. För den har ja. gjort att han ja. satt med och fick en hjärtattack och kunnat införa någonstans. Har ja. Om du hade extra info, kunde inte lika bra vara ett meddelande som Brad Pitt hade snappat ja. upp någon annanstans? Ja. Jo, jo, men, men det, här, det här måste ju vara en, en en, vad säga? en nod till den här filmen från vad det the uh, Space Cowboys, där både Tommy Lee Jones och Donald Sutherland var med. I have no som idea. Gamla, it... Som gamla astronauter. Men nu började det liksom bli lite för Tarantino, tycker jag. Jo, jo, jo men, alltså, men, men det slog mig direkt att, ah, att är det är det här de vill göra. Att en, en, vad ska jag säga, en lite äldre publik skulle se det här och kunna just vara sådär att ah, Ser du? En koppling jag känner till. Det ja, men, som att, äh, jag förstår den där referensen. Ja, men jag, jag tycker om filmer som så, så att säga Holland att, att jag tycker ja. att jag skulle behöva säga som sju andra filmer för att få liksom, med värdet ur en film. Jag tittar nu på dig ja. Mr. Quentin. Men att som fördelar med Quentins filmer, de fungerar ju i alla fall. Det finns ju många som försöker... Ja som liksom emulär när filmnördgrejen och sätter in alla referenser de bara hinner men att filmen fungerar inte eller hänger inte ihop på grund av det. Nu så antar jag om det finns en sån referens, jag plockar inte alls upp på den uh, i ja. Adastra. Astra så de må det väl vara inte ändå den filmen på något sätt. Men det kändes som att för vitt att Donald Sutherland där till att börja med. skulle inte han lika ja. bra kunna fått den här infon av den här Warcraft-tjejen. Som han ändå fick ja. liksom där på Marsbasen Så, Så att ja. jag menar, han skulle lika bra kunna säga att oh, Don't believe them, there's something fishy going on. Uh, hjärtattack, oh, jag är så gammal. Donald Sutherland, by the way. <laughs> Okej, okay, no, men... Cool att du fick vara mm. där och vara med då, I guess. Men jag förstod ja. som inte att what the fuck is the point det här? Ska ni försöka visa hur kompetent Brad Pitt är? Ska ni försöka visa igen hur hans puls inte stiger? För ni droppar ju det som efter en, en del ja. in i filmen. Så att, what the fuck ja. is the point with that? Ja. ja, plus de där alla psykologiska testerna. Jo, och, och, och, och det är att den där, den där manskapen på den där raketen från månen mot mars så delar ju ut som, denna, som vad heter det, liksom, lugnande mediciner så Jag tror att, det bara var godis men... nej alltså sa han inte när han gav, när han ja, ja, gav ta, den första pillren att, att ta det här så liksom, att vill ni ha så att vi klarar så att vi inte blir emotionella på vägen jag trodde att det var bara något de gjorde för att liksom spruta lite sockervatten i varan men maybe I wasn't paying full attention för att i det tjäda var jag redan och liksom hade satt mig i min bekvämaste jaha ställning men att anyway, det här handlar mm. inte om mig men att till exempel om vi går riktigt tillbaka när filmen börjar så han är där och mäcka liksom på något ton och så faller han ner och igen liksom fysiken ja. vägrar blir för att vi kan ändå liksom öppna en fallskärm i det fallet och vi kan ändå liksom, jag börjar inte ens pågnälla om den där landningen för det är liksom lite småaktigt. Men jag tänkte när de tog in hon, hon, honom där till den här briefingen med de här generalerna och majorerna och vad ja. det är militärt titlar är att som att okej okay, men... Ja. Han verkar vara väldigt kompetent och han verkar kunna hålla sin puls nära och kanske det här är någonting som behövs för att resa långt in i rymden och, ah men yeah. hans pappa är liksom the hero of the ages och redan där så är det som ah fuck it. Spått, yeah. Varför vitt du det här, här överhuvudtaget? Varför kunde ni inte liksom ha gjort en liksom, typ fat Brad Pitt som bara stod och spelade Warcraft? Så som att, hey, dude. <laughs> alltså, din pappa här som är bortränderna av rymden, har vill inte tala med någon och han är så mega underlig. Kan ni inte du bara liksom skype till honom och som säger att Hello, can you stop? Can you just stop? Daddy, daddy! Och att som att point, man liksom, på den ena sidan känns det som att Brad Pitt är en jättekompetent astronaut han kan fixa biffen han och ibland gör han det och sen, ja. och sen annars är det som bara liksom vad Tommy Lee Jones har gjort eller hur de ska ha honom till en hjälte och som att, alltså vet du vad handlar den här filmen om where does ja. it go och sen i något så är det så som bara som att hello jag är bara som så här randomly mördar folk nu för jag vill få att i för jag fick fart i Neptunus. Jag menar inte att ja. men jag mördar dem alla. Men det var ju en spegling av vad han, vad han då hade fått veta att hans pappa hade gjort. Ja, men hans pappa mördar ju folk som mutinärer i kallt blod. Han var liksom ja, jag vill fart i Neptunus. Och sen så förstår jag, de attackerar honom och han försvarar sig. Jag antar att det var det som de... Det var så jag tolkade, att han ah, försöker jag visa liksom att ja, att, att, jo. att det är jo, jo, alltså, både jag vet... båda drivs av liknande grejer och är färdiga att gå. Jo, jo att och, jag, jag... och jag vet det, jag förstår det, det. Men, varit... men, men det känns igen som att, oops Plus att ja. liksom inte vill jag heller gå in på att liksom, hej uh, Brad Pitt, uh, kan du liksom köta en här jävla rymdrakert själv? Ja, men han var ju jättekompetent och hade jättelogpuls. Daddy! ni. okej. Ja, sure. I, I guess. Men uh, det är som liksom, igen, vad har du för måla, liksom. Jag jag, jag köpt som en riktigt det här. att Nu ska jag fara och konfrontera min pappa. För jag vet som en riktigt varför. Mm. Och sen vet jag att man kan inte göra en sån här film längre. Eller liksom någon film whatsoever i USA längre tydligen. Utan att du har någon sån här amerikanska militären regeringen så här liksom krypto bullshit där det alltid är massa liksom så här rank liksom som står och liksom att not classified classified information kill him kill them yeah. kill everyone och så, att, varför det ja yeah. mm. inte, förstå, inte förstår jag heller liksom att uh, plötsligt hade han jättehög puls när han skulle gå och tala i radio med sin farsa ha. Ja, vad han skulle berätta. Berätta att han ville hem. Och sen förstår jag inte heller liksom att. att vill de inte ha med dig nu. Därför att du har för hög puls. Därför att du gjorde ett eget meddelande plötsligt. För att du är hans son. Liksom. Vad tankar du aldrig skulle komma med överhuvudtaget. Det känns som ja. så. Ja, min logik säger ju att de än, inte vill de skicka honom med på ett uppdrag att spränga liksom sin farsa i bitar. Ja. Mm. Men det känns ju också som att alltså om han har varit där hela tiden och har all, samlat all den här infon. Och tydligen kan ha ja. er dit på liksom en 80 dagar eller whatever. Skulle det make mycket mer sen ja. så får dit. Åtminstone ta infon och sen bara med volta hemma alla. Ja. Mm. Att no, man, pussat... man, kunde ju, man kunde ju tänka det. Jo, plus att ta de här surges. Så det var ju nog ja. liksom så weak sa att det bara blir. Att jo, ej, alltså Vi har en forskningsstation vid Neptunus och den så skjuter som så här antimateria som så här slutmässigt runt i universum och att oh gosh, it's, it's a real bother. Uh. <laughs> ja ja okay. men Gud hjälper oss alla I guess ja. Ja, för, för alltså, med, med tanke på hur mycket de menar Det förekom både um, vad heter det Kommersiell och så här liksom forsknings eller liksom arbetsrelaterad uh, Rymdtrafik mm. som det, som det antyddes så var det intressant att hur, hur det då, så att säga, det fanns naturligtvis tydligen bara en raket som man kunde ta från månen till Mars. Och därifrån vidare mot Neptunus. Det fanns bara en. Och jag är sådär, men, men varför, varför måste du då köra med en sån här liksom, budgetversion om du då tänker liksom från då det här famösa Spacecom? Mm. Att, att snarare så är det liksom att hej. Att titta att vi kanske den här hjälten här som det då, de då sen medgavs att de hade skapat det här för att uh, dölja det faktum att han hade, han hade mördat eller dödat så att säga största delen av besättningen. Mm -hmm. Så varför inte då spinna vidare på den där storyn och säga att hej, att den här hjälten. Potentiell, har, liksom, har potentiellt hittats att nu mm. sätter vi ännu, att nu är det här liksom extra viktigt och nu ska vi ha liksom bara det bästa för bästa och det här är, är det hemligt, ny, ny teknologi, allt som hänt och sen så, skick, skicka dit dem Sen så liksom, det som jag bara funda på att om den här filmen av någon anledning var en låg här lågbudgetfilm men jag kollar just om man den budget på ja till hundra miljoner ja så, så uh, definitivt ja. inte en... ja så att så jag börjar som fund att, liksom att till exempel att den här besättningen nu som flög dem till mars var tydligen samma besättning jag tror när de sa att de hade tagit över den här rymdraketen och kommissionärer över den som, för en tripnudåt ja. till, till Neptunus att de yeah. skulle som sätta in sina bästa hardcore dudes. Men jag att Nä, ja, det är samma ja, dudes precis. där. Och man sa att ja, hej. Uh. Ja. Och de var som bara ja. yes sir. Vi kunde inte ens ja, landa ja, den här raketen på Mars. Men sa, ja. nu ska vi få dit. Ha. Mm. Och sen som att. För att ni inte hade råd att hyra med spelare Och när de gjorde det här stoppet på väg till Mars by the way. Så som att. Alltså, det kommer ut en apa och apan börjar bitas och klösas ja. i rymden. Ja, ja alltså, det, alltså med den där, den där scenen mm. som börjar jag fundera, hade de klippt bort, alltså, att, vad hade de klippt bort därifrån? För mm. de, de tar sig ombord mm. på grund av att de, de hör det här nödsynet. Mm. Ja, de har hört den. Mm. Uh, men under hela den där scenen som sker där mm. ombord på den där, på den där lilla stationen. Mm. Du ser inte ett spår av någon av de där 30, cirka 30 stycken. Och det är där som, det är där som jag menar, därför att som att var besättningen? Att skulle ja. det varit någon de söndertuggande ja. besättningar där så ska jag förstå det. Men att, ja, det var ju som precis. ingen där att jag utgick nu från, nej, jag antar de flydd. Men det känns som att ni har som nej. inte de hade som inget sätt att liksom avliva två två utsprungna apor i rymden. Ja. Mm. För jag skulle till och med förstå. Det var de barra ja, jag skulle förstått att aporna gick liksom total fränsigbar att vara döda alla. I guess ja. för att, vem, vad som händer mm. på norska biomedicinska uh, forskningsstationer mm. i rymden. Men ja. uh, det känns som så otroligt random. Alltså, var jo, är jo, de? Alltså, var kom meddelandet? Ja. Var är de nu? Ja. Vad hänt sen? Vad är det här till? Ja. Vad var det för point att de stannar här? Att, ja. det, det känns som att överallt man går så får man som, så här halv Så det känns som jo, att allting jo, jo. är det som händer i Brad Pitt's huvud. Och man börjar som funderar: ja. Alltså, satt han egentligen bara och konvulsera i ja, hela jävla fucking filmen? Och att liksom, ja. när han vaknar där så när han vaknar ur sin kocka in mm. För att det känns ja, som att alltså, allt alltså känns alltså, som så mm. spacey och liksom så här. Ja. Att jag, jag tänkte först att kanske de hade så liten budget så de hade en råd av hyra extra skådespär och de hade en råd att liksom visa allt det här. Ja. Och då skulle jag kunna förstå när man känns som att men, är. damn liksom, mm. tycker ni skulle som ha haft både ja. tid och rum och visa hur mycket som helst. Ja, jojo. Ja, jo. Alltså vem vet om, om de här två babianerna mm. som hade hade i något skede efter att de hade mördat alla 30 personer där ombord uh, så kanske de börjar tänka att ja, nu är här ju inte så städigt så kanske vi putsar undan det här så att vi kan bygga upp stämning sen när det kommer någon hit och söker rädda dem ja, men alltså, Jag bryr inte mig fast om man har gjort liksom fucking orlar av skallar och så Jag bara liksom vill att det ska finnas någon satankonsens konsensus. Jo. Ja, jo, jo, att, att, det är ju som liksom väldigt så här att jaha är, pff, jag antar de åt upp besättningen ben och allt de är liksom ja. avfallsslussen eller whatever men, <laughs> <laughs> monkeying around in space you know. ja. alltså, ja. Ja, alltså det, det, all den där scenen kändes det, det, den kom från liksom, det, det kom från ingenstans det där och sen ledde det in till någonting annat än att en ur besättningen ändå mhm mm och, och, och inte det är det ju heller förlusten av hållet. Det. Ja, och inte heller liksom vad det spelar för roll för att ja, ja. Med är Brad Pitt måste landar skeppen för det andra är ju antingen av ja, värdelös eller under så mycket stress av det som just så kan ni landa. Och man känner ju ja. som att, liksom, att hej äh, om de, och de säger ju att nu ska ni fart i fucking Neptunus äh, om de inte fick rapporten av vad som skedde vid landningen Uh, ja. liksom från, de fick ju tydligen Från Brad Pitt Men liksom, kanske nah. besättningen så alltså, att hey, Det var lite intensivt När de här rymden checkar upp Liksom kaptenen alltså, ja. Vi är lite ledsna i ögonen Så alltså, i sin chicka och sin Neptunus alltså, att, Nej men Neptunus, whatever liksom, Neptunus, ja. Neptunus, let's go Whatever, dicks mm. så, ja. <laughs> mm, ja. Men Ja och det är just det här att alla, alla såna här amerikanska filmer med de deras liksom hemliga branscher av regeringen och militären de är som så definierar definierade, det är alltid liksom någon fucking dude, någon shady dude som står som att secret mission mjau mjau mjau mjau och så, och så mm. står man där och funderar att ja men det är ju ändå Brad Pitt kommer att liksom gå med där för annars är ju som filmen slut och även om det skulle vara skönt så så vet vi att det inte faller för den två timmars film. Och god damn it. Och sen så är han där några minuter innan lunch för simmar någon fucking under jordisk sjö och klättrar ja. upp där. Och så med att, oh god. Säger liksom, jag på liksom en lördags liksom tecknad film nu? Eller liksom, ja. Vad är det här nu? Ja. Och, ja, det, det, det stämmer helt. Ja. ja, men det är just det där att ibland så ska jag vilja se en som så här science fiction äventyr skrivet av en vuxen människa. Eller i alla fall. Det är skrivet. Och sen så har det kommit en annan person. Som definitivt är vuxen. Och tittar som mm, att. Ja men man kan inte rita en magisk dörr. i rymden. Och sen är man hemma. Alltså det, det, det går inte James. Att liksom du, det, det fungerar inte så. Och så ska ju James ja. Gray ha blivit arg och stampa i golvet. Och liksom, men jag vill! Och så ska jag säga, ja men det går. Ja men jag vill! Ja men vi kan göra en så Ja men jag vill! Och sen ska han, han måste vara helt utan flingor ändå. Tills han förstår det det inte en bra idé men, ja. för, för, för det. Men ja. det, det blir som så trött För att det blir igen ja. en sån där film där man, man försöker som engagerar sig. Man försöker som, ja ja men... Okej, okay, jag låter det här passera och sådär. Men man är som halvvägs genom filmen. Och ingenting mekar sens. Bjarna mekar inte så mycket sens. Donald Sutherland mäkas så mycket sens. Huvudkaraktärens motivation mäkas så mycket sens. Atmosfären mekar inte så mycket sens. Det är jättesvårt att säga mäkar inte så mycket sens många gånger i rad. Mm. Och då blir man liksom man blir ja. så lakonisk. Man blir som mer ja, att ja, whatever. oj nej, nu får han en som Uh, oj, Tommy Lee Jones i liven oh, men så han var i liv ja. hela tiden ja. ja, alltså det, det var det där som jag funderade, ett, jag måste nämna den här detaljen som jag, jag reagerar på, jag vet inte om det faktiskt var så att det var en extra fokus på det Stod en riktigt, äh, riktigt uppenbar bulge. <laughs> <laughs> Nej, det var ja. inte Men okay. men, men, det, men det här att fokusera på så att säga. För, för det är flera gånger som han. An, ett par gånger som han antog att en person som var död var levande. Och det var ju underlig fokus på deras ögon. Det uh. tyckte vi, den där kaptenen. Så, så tyckte jag att det, det liksom, kameran höll sig fokuserad på den här kaptenens ögon när man såg det genom den här söndriga visiren det andra som jag funderar på så är den här efter att han då utan att mena det tar livet av alla de här kvarsvarande besättningen på den här raketen som då skada sig från Mars till Neptunus. Mm -hmm. för, för där också så raka den här gasen släppas ut och sen sätter jag under fokus på den här ena den där som kaptenen eller andra kaptenen som då var för chockad eller för vad ska vi säga, oerfaren för att kunna landa den där raketen. Så det fokuserar väldigt på hans ansikte och hans ögon, tyckte jag. när han försöker få honom att andas eller ge honom syre. Men sen visade det sig att han ändå var död redan. Ja, det gick nog fort. Um, det, ja, det gick, ja, det gick alltid jättefort. Men jag började fundera på det där. Var, var, det, liksom, var det en grej att man fokuserar på ögon där? I don't know jag sa mm. du, du, I care mm. nej, no, no, in, inte för att jag ska säga att jag bryr mig jämst mycket, men det, det var en här, att försöker berätta någonting på samma sätt som med, med, med den där med pulsen på samma sätt som med, med de där alla, alla psykologiska uh, vad skulle jag, testerna eller det där utvärderingarna som var att han i princip sa att jag sitter på månen jag ska fortsätta resan yes, you're cleared och det, det kändes som att det vad är grejer, det här berättar ju ingenting att, mm. att, att, att, att, att, att du kan ha helt rätt att, liksom, jag la märke till det på det sättet, men kanske mest för att det var inte någon sån här sak som höll genom hela filmen, att det var som lite och sen droppar de det åh ja. oh, vi glömde bort den här ups, sorry och ja. det känns igen som man säger liksom, åttonde säsongen av Game of Thrones som att, ja. men liksom men ni må, om ni sätter in bara in shit och liksom sätter bara in saker som är relevanta för storyn eller som förstärker ja. den här resan på sätt och vis det är helt okej okay att ha in detaljer men liksom in bara in random shit ja. som igen liksom att den där pulsen kom där upp i andra delen av filmen mm, nej, nah, not really den här rapporteringen så var ju liksom jag antar att den var där bara för att någon hade skrivit slutet och tyckte det var så häftigt där. Att han kom fram till att han måste gå vidare med sitt liv och och öppna sig för andra människor. Och, och allt annat liksom lukewarm crap som ja. jag antar är viktigt för folk att höra så de kan gå hem och mm. ha god arisk sex Men inte vet jag, att inte var den så otrolig payoff att man behöver liksom trycka in det med våld i resten av filmen. Nej. Plus att liksom Nej, det var, var det ju inte. Plus att det liksom där, för man talar lite om den där personlighet. Så att mm. jag ska uppskatta en person som var liksom så här Cold as bricks och liksom väldigt så, här, så här lugn under, under stressade stationer och så här. Ja. Uh, men han Ibland så känns jag bara att det är som Michael Kane kom igen. Ibland står han bara där och man gråter och liksom att det är som så svårt att vara han. Ja. Yeah. Och att mm. ofta i sådana här skärden där jag är som att men alltså, fast du talar hela tiden så jag förstår inte vad som händer med dig nu. Att jag förstår inte, att, yeah. varför, varför är du? Nu? Varför är det nu så svårt att vara, och är det annars inte så svårt att vara? Och det känns igen ja. ju som att för att det står någon med en manusida där och liksom nu är du liksom stark och äventyrlig och nu är du jätteledsen och nu så dör den här personen för, för att han inte kunde andas på fem sekunder därför att reasons mm. Ja, okej. Okay. Det, det känns som att det är som så är färdigskriptade scener och man går som så våldsamt från ena scenen till en annan att man som jag brukar ha den analogin mm. av en bilåktur. Och det här är exakt samma sak. Att det är som att man växlar och byter växel liksom så aggressivt. Att istället för att ha en lugn färd där man som kan titta på landskap och lite. Åh, oh, yeah. ah. Det är som att, att det gör ont. Och liksom man kastas fram och yeah. tillbaka och man är rädd. Och man hugger tag i saker. Och man tittar ju helst på sina fötter. Därför att man vill inte se när man dör. Ja, absolut. Yeah. Så och det är en som så psykotisk mm. film och att sen och hela den här uh, mötet med Tommy Lee Jones där, jag förstår ja. vad de försökt göra hundra procent mm. och jag tror alla som inte förstår har aldrig haft en förälder eller liksom någon som de har sett upp till och som inte har levt upp till den här yeah. mm. Ska vi säga pedestalen man har satt ja. dem på eller någonting ja. Ja. Uh, eller, eller liksom har, har, har levt ha, ha, ta tagit den där vissa aspekten av det. Mm. Men, liksom, men det är bara den. Och jag, liksom, det, och jag, jag exkluderar allt annat. Och liksom, nu har jag inte hört så mycket som folk har sagt om den här filmen. Förmodligen för att folk inte har så mycket eller kommer att säga så mycket om den här filmen. Men att, det enda som jag har hört folk säga var att ungefär var, Varför var Brad Pitts pappa Tommy Lee Jones, så dum i huvudet? Varför kunde jag inte bara komma hem? Ja. För att det Togig gammal gubbe som inte vill liksom, ja. möta risken att, att hela hans liv har varit liksom, förslösat. Mm, tycker. You, you didn't get that. Uh, ja. men, men liksom, så jag har inte så mycket att säga om det som alls. Däremot så har jag liksom lite att säga om det här absoluta slutet så att efter den här explosionen. Fubrad brädbytten mm. kom och kastades automatiskt tillbaka till jorden ja, alltså, jag vet inte jag, mig, jag tycker mig nu minnas, att, men jag kan ha fel, för mitt minne är likt en fil, allt far om det och ingenting hålls kvar uh, men rätt alltså... analogin var ditt minne en fil <laughs> För att minna och fy, whatever, fuck you. Yes, go ahead. Uh, minne uh, som Alltså, uh. ja, eller är det som ett sol egentligen? No, men anyways. Det är alltså, och sol. Uh, alltså. Nej, nu får vi sluta med ordvitsen. <laughs> det idén. igen. Rumpan. <laughs> ja. att när, när han äh, äh, kommer tillbaka till, till det här skeppet och det är några minuter som det antyds kvar tills den det här atombomben ombord på det där antimateria. Mm. antimateriadrivna käppe då ska explodera. Ja. Så jag tycker att där, där var då det här seppes den här automatiska rösten som sa att okej okay, att kursen är nu fastlagen att kursen ja. är mot jorden och så jag vet ju inte sen att om det var då fanns att ju igång motorn så att han började röra sig innan den, just innan explosionen att han, vad det då skulle man då tänka sig att den där han liksom puffas framåt med sån fart att han då liksom bara den den liksom den farten liksom att det räcker hela vägen Ja, men, okay, jag vet inte vad det var. Att, att som, jag tänker när han gjorde den här sin sista rapport så att han ska försöka, ja. han ska försöka liksom få fart av den här raketen för att ta sig tillbaka ja. Ja. Att om de inte kommer dit så måste de ju i alla fall hitta käppet för att han är liksom, ja. i alla fall ner nära ja. forskning och det märker ju yes. sense ja. uh, och sen yes. så blir det den här explosionen och sen så verkar han ju upp av då så som de har klippt ja. det så får man ju intryck av att nästa gång han vaknar upp så håller han på att stötta mot jorden. Jo, jo ja. precis. Okej, okay, så nu här nu då så kommer den här ättriga lilla fysikbögen igen. Då, okay? Att liksom, för det första, att liksom den här filmen nu så är ju inte skriven av en vuxen människa. Så saker som... Tid, hastighet, bränsle, mm. liksom allt sådana här saker. Så what, what, is, yeah, what is that? Liksom, bliv, bliv, bliv, bliv, bliv, bliv. Brad Pitt i rymden. <laughs> så, uh, man får ju som väldigt mycket intryck av att så du, du har dött upp av, och du har upp av nu i 80 plus dagar. Vilka det skulle jag ta nu då nu för att ta sig till fucking mars? Ja, ska närmare 100 Jo. Hundra, jo, för att ja. det ska ta sig så länge att ta det är till Mars. Ja. Så då måste ju vara mycket längre. Och ska de någon säga, ja men alltså, han kan ju nog ha gjort massor. Jo, men varför klippte de det så här då? Ja. Och, liksom, ja, och, det, och sen om vi, om vi på nära nu då, att han begav sig mot Mars. Ja. Eller att han bestämde där annars att det inte ska alls gå till Mars. Eller att han var till Mars. För det första, i vilket fall som helst jag tror att de ska låta honom bara fortsätta i jorden. Ja. Jag men tekniskt mm. sett är han ju en mördare som bäst ja. står på farlig ja. info. Så att det är ju som ja. kanske alltså, inte. Så. Mm. så det märker mm. som ingen in sens. Det finns som inga konsekvenser av någonting. Och sen äh, nej, och sen vill jag ju bara exakt. poängtera ut en sak till. Hej, hej. Minns ni när de skulle landa på mars? Minns ni ja. det var problem där? Det var ett problem att yeah. man måste landa. Det var svårt och det gick yeah. nästan inte. Men I guess när man kommer till jorden så tycker raketen så mycket om jorden att den bara dunsar är försiktigt. Så. Ja, men, men då, var det, då, då satt han väl bara i någon sån här liten landningspod. Nej, yeah, just det. I don't know. Yeah, Nej, no, no, alltså det, det var det jag antog eftersom så fort han hade landat så verkar han ju vara på marknivå. Jo, men att liksom senast vi såg om var ju det här käppet. Ja. Så du alltså Det är hamnade i alltså. alltså, där är. Jo, jo, jo, jo jag, jag, håller, jag håller helt och håller med där. Jag, så det är jag precis bara... som du sa innan. att Det känns ju som att det är flera scener här som saknas. Mm. Jag hatar de här scenerna ja. där. att. No, men förmodligen så. No no, no, no. Det är ni som berättar historien. Ni visar mig. Mm. Men liksom, man ska inte behöva göra, göra, okay, göra andra och, och fylla, i, fylla i en massa en massa, så att säga, hål i den där sekvensen. Ja. Och så, ja. Jag spelade en film som ju kanske. Jag, jag tyckte inte att det framstod så tydligt att Brad Pitt skulle ha vara en, en icke pålitlig berättare. Ja, no, alltså som de presenterar det så fick man ju utgå från att. Vi såg det liksom från vad heter det, ett sådant här allvetande perspektiv. Inte från Brad Pitt's mm -hmm. perspektiv. Därför att det hänt saker Precis. där inte Brad Pitt var med. liksom. Ja, uh, ja. Sen, sen och så... Och det är ju som sådana saker att oavsett så valde de ju inte att sluta filmen där. Vilket min mening, de skulle lika väl ha kunnat sluta den där. Men de måste ju pusha vidare så de fick ha sin lilla liksom, slutrapport. Då, som säkert var så häftig att den förtjänade en riktigt ordentlig runk efteråt. Yeah. Uh, kanske i latexmasken, mm. who knows? Yeah. Fuck men, men, Gud, men, James Craig. Men, men, men, men, ja, men, på men på jag bara tänkte tänkt säga... Lite Tyler med dit igen. No? Jo, nej, jag bara tänkte säga att i vilket fall som helst så måste ju den här space Spacecom inte att det är så riktigt ja. allvarligt att han stal en raket och liksom, du är döda astronauter och shit. Nej. tydligen det som att, ja, men, det är väl nice att mm. gå nu och gå på jorden ja. och you do your thing. Ja, ja och han att, blev frisläppt ganska snabbt tydligen också. Ja, tydligen, var det är men... inte så big deal. Så. Ja, men, det är inga Nej, konsekvenser. Men, men... Och jo, så ja. du har helt rätt, Liv var med. Och... Ja. Så hon fick, göra, hon fick göra en ungefär liknande Roll som i Armageddon I don't wanna miss a thing Och du missar nu typ hela filmen Men whatever Kanske Stephen Taller sjöng om Brad Stephen, eller egentligen I could stay mm. awake Just to hear <laughs> you breathing Så Rufsar i Tommy Lee's hår Ah, fuck. Kanske man ska se, mm. se den där filmen igen om den där fisken Vilken fisk? Och den där armagedden <laughs> oh oh Den fungerar oh my God. bättre på dialekt ja, men. Oh Så det där är en, kvalitets, en kvalitetsordvits Det tycker jag vi kan få med i rymdens mörka här och på tal och rymd. Det, det där utrymmet mellan moderna manusförfattares öron. Alltså herragud. Det ett totalt ja, jävla det min, vakuum. Det är min sannhet. Ja, det är fullständigt vakuum. Och hör du, det var en sak. Alla de karaktärer som dog under den här färden. Ja. Det var ju intressant hur de sådär, å ena sidan så var det här att de dör, ja det har en inverkan men, men följande scen så är det redan så där liksom att jag öppnar ut genom skräp utkaste mm. att, att, jag, att jag satt ju där och funderade att hur mycket kommer det att finnas liklängs med de här rutterna mm. kom igen det är liksom att, för det verkar som att de bara så fort någon då så att öppnar en eject att oh God, ut Ute ut i rymden. Och det, och det, och det, det kändes sådär ut med att, jaha, att, hade blivit, är, är, det, är det den nya standarden? Att om du dör i rymden så lämnas din kropp där? Mm. Är, det, är det liksom Någon kunde ha sagt någonting om det där. För nu, nu blev det mer komiskt för mig. Mm. Så där, att, här ser du nu då hela besättningen Och så tripp, trapp, trull Nu får du ut i rymden yeah. Nå alltså jag antar att Det var väl meningen att de ska göra någon parallell Till folk som Dog till havs Liksom i tidigare Nå, alltså, ja, Jo, no, sannolikt sanno, Men jag tänkte att det liksom, Kom igen, med näm då någonting Och de Någonting De gjort ju en liten sådär lite, kan... att, la, la, bla, bla, bla meet your maker ruh, ruh, ruh inom skönerna mm. kaptenen, då går de skyffla utan ja. Men att som sagt att vi antar käppsbegravningar liksom, mm. under kolonialtiderna, men ja. whatever. Ja. Och, sen, ja, och sen det som jag måste säga där till. Är, hur? Mm. Hur? Nu, hur? Nu vet jag att efter, som det, här, det här är igen för att jag, jag vill, jag skulle vilja ha mer information för att jag är på sätt och vis lite intresserad av att hur de tolkar det här. Men hur Banne mig kunde också om det var bara Tommy Lee Jones där ute vid Neptunus. Mm -hmm. uh, hur hade han mat där? För så där länge. Det var inte ett särskilt stort skepp. Ja, men man fick ändå intryck av vad man var där 29 år. Ja, ja. Så, så... någonting. Hur fick du syre? Hur, hur skapades det? Hade det någon botanisk trädgård där inne? som skulle hjälpa till med det där odlade de någonting där? hade det någon sorts mat liksom som alla Star Trek där där en... de, han bara gick omkring och sa att, Earl Grey hot men okej, okay, jag har en ännu bättre fråga okej, okay. mm. så de har varit där i 29 år ja vad har de gjort där i 29 år? Jag antar att de flesta andra hade varit, varit döda så åtminstone ett antal år tillbaka. Efter det så hade då Tommy Lee Jones varit ensam herre på teppan. Okej, men så är det, det här är problemet när du gör sådana här filmer. För att i något skärde så kommer jag inte kunna hålla mig utan jag kommer att försöra det. Och alla andras upplevelser med min goddamn logik. Okay? Mm -hmm. Så låt mig visa nu då vad som händer när en vuxen person applicerar sitt fulla intellekt på en sån här skräpfilm. Yeah. Okej, okay. så de har suttit där i 29 år och hetsrunkar. Att Tommy ja. Lee som vill liksom hitta utom Liv och alla andra liksom ja men Tommy Lee du att liksom Seres Liv vi, vi vill far hemma liksom går med att hitta någonting Och Tommy Lee som liksom, nära som guys on, vi, vi måste nog hitta någonting ja, men Tommy Lee vi har varit här nu vitt och jag vet inte hur många år och vi har inte hittat någonting att nu seriously, Liv vill vi fär hemma eller så måste vi nära vi ja men nu ska vi skulle lugna nära och säga ja men vi måste nära nu ja, men då tar Lee vi är varje nu död i där resten av er håller ja. lugna. Okej okay, Tommy Lee, vi håller oss lugna i några år till. Uh, Så so, man tänker som att <coughs> nu kan det ju hända att teknologin hastar framåt under Brad Pitt's tid. Men eftersom det var inte riktigt, vi får ju inte riktigt veta vilket år är det? Hur långt fram ja. är vi? Vart fortskrider vi? När koloniserar vi de här? Det måste ju ha hänt under Tommy Lee Jones tid. Så man kan ja. ju som bara jo, jo. räkna då liksom ja, så, så pass många år bakåt. Men man tänker som att så det tog strax under 80 dagar för en bemannad att komma från fucking Mars till, ja. till Neptunus. Neptunus. Så man tycker ja. som att men kanske det inte ska vara så fucking big deal då att liksom fara hem och liksom smätta ett knull i frugan eller liksom äta lite päron eller kolla lite Netflix. Mm. och att ja, inte förstå jag heller det, liksom mm. att, och sen känns det ju som att, liksom att hejdå, hejdå, nu, nu är ni farig bort dit hejdå, att jag antar att kanske de försvann och liksom det, det, det upphör radiokontakt maybe ja, det, var... det, det antydde det att det, de sa att det, det verkar som att han hade klippt av radiokontakten <sighs> så grejen är de har suttit fast där vid Neptunus i 29 år Nej, nej, inte. det var 16 år, sades sa det. 16 okay. år som sen, sen du försvann. Okej. Okay. Uh, det, det känns ju igen som att uh, de är liksom ändå så kort bit bort tidsmässigt. Vill du någon dit de... och kolla? Nej, nah, nah, det skulle ta tre och en halv månad. Ja. Och, och för att, jag snabbt menar... hittar ju Brad Pitt också det där käppet. Jo. Men de hade ju tydligen ändå någon signal att följa. Men jag menar liksom de visste ju ändå i stora drag och jag menar skulle någon dit kanske de ska kunna spå det. sen du igen nu hittar bara jag på. Men det känns som att, aha ni har varit borta nu då så här pass länge. Ja. Och, och ni har ju säkert liksom data som vi vill ha. Äh, mm. Lost forever. Och sen nu så börjar det liksom skjuta liksom rymdkakka från Neptunus. Och nu verkar det vara så. För de hade ju, redan, de hade ju fått de där sändningarna senare visade av den här Warcraft-tjejen. Så det är ju som att vad du, jag förstår inte riktigt vad de gör på den här rymd rymdmilitärens sida. Och jag förstår inte riktigt heller vad de gör på den här Jones-sidan. För det känns no. som att Tommy Lee Jones, my dude, det är så kort väg dit. Varför inte bara för ja. nya manskapet? Och liksom tanken att ni ska pusha vidare, för man fick ju lite tanken att han ville pusha vidare in i rymden. Ja. Eller mm. ja. och då får man ju som intryck av att de var bara som suttit fast här som ja. forever. Ja, ju alltså så måste ju vara varit, för han sa ju att det där, själva liksom, den reaktorn hade blivit skadad och att det var den som då skickade ut det här det här var, var det här antimateria Precis. grejerna. Vilka inte heller märker god ja, Eller, eller sense, men... elektricitetsstormarna. Ja, på grund av anti, som liksom, antimateria. Ja. Men igen, det märker inte heller någon goddamn Nej. Sense. Så att, Nej. whatever, what do I know? Nej. Men alltså jag, jag förstår inte premissen. Det kändes som att det ska kunna hitta så mycket bättre förklaringar för att bege sig dit. Varför inte försöka hitta den här fucking rymdstationen där de, de har upphört, de har inte haft radiokontakt på många år men nu äntligen så fick de med den som låter som en nödsignal. Jag vet ja. det är en ganska standard rymdhistoria men here's the thing, det, den det, funkar ja. den funkar jättebra ja, det, ja. om man riktigt vill då att liksom, hej protagonisten, det är din pappa den där välkända liksom Colonel McGuffin skulle ja. du vilja fara och kolla Okej, okay. yeah. vi varnade att det kan finnas rymdchimpanser på vägen okej okay. så att whatever uh, mm. att, det, var, det, det är hård shit. allting är som så yeah. shit, För att det är, som, det är, som, det är bara löjligt det, är just, det känns så löjligt att man orkar som inte engagera sig mm. och sen det här är en sån här film där det känns som att alla är i huvudet och de som är mest dumma i huvudet är de som har liksom, borde ha absolut mest kunskap och mest förstånd. Och jag antar mm. att det är väl den enda sanna spegeln till verkliga livet. Men att... Ja. Men att och det är väl att, en koppling till Donald Trumps fördes, förslagna space force. Ja, kanske vi ska bygga en väg runt. Det är ju inte jordklot. Ja. Så det kommer in någon Men, <laughs> ja. Ja. Mm. ja. Tänk om mycket jobb de ska skäla. Ja. Och stöd och kvinnor. Oj. Mm, precis. Ja. Allt uh, samtidigt. Mm. Men de måste ju ta, ta hand om våra laser. Mor och far förälder. Allting är bättre med laser. <laughs> ja. Ja. Men, ja. Precis. Nej, men alltså det, det är just det där att liksom. Jag tycker som att. Det är mycket som. Är, kan vara okej okay om det inte är liksom så här vidareutvecklat till full i en film men just den här källan mm. premissen måste make a sense ja, yeah. och det här är en premiss som det känns som man snickrar på lite hela tiden men man bygger som, i liksom helt så märkliga riktningar och krumbukta sig och liksom slår krok på sig själva men till sist är man yeah. bara liksom så förvirrad som what liksom what, where, what, how, what, where are we going out? man bara yeah. liksom kastar upp händerna i frustration för man som har orkat riktigt Mm. jag skulle om man börjar sakta trippa mot kanske någon sån här slutkläm så är ju som att yeah. jag skulle säga att om någon frågar mig är det här är en dålig film så ska jag förmodligen säga ja, ja det är det uh, att mm. det här är en film som liksom gör mig arg så ska jag säga att nej alltså inte argare än jag skulle säga med parten av alla filmer idag för att det känns som att allting i den här filmen är sammanknutet av liksom hur de vill att en karaktär ska reagera en viss sän. Ja. De börjar som där. Men det finns som inte den här organiska kedjan av logik som leder upp till att den här reaktionen sker. Så att det känns som att det finns de här väldigt artificiellt konstruerade scenerna och händelserna som bara på något vis agerar som någon sorts fordon som Brad Pitt och hans känslor ska färdas i. Och att för oss som på sätt och vis färdas med den här karaktären så känns det ju plötsligt som att vi börjar liksom köra upp och ner i liksom tomma luften. Och då blir man lite orolig yeah. därför då tänker man men det här går ju, det här är ju inte möjligt så so how the fuck did this happen om man då ska bara liksom mm. så där shut up and enjoy the ride så blir det ju att man rebellär liksom, nej, I will not nu liksom, måste någon att yeah. förklara what the fuck is this och när det mm. händer flera gånger under samma film och, så blir man ju till sista jag vet inte om jag kan engagera mig i den här för det känns som att jag blir straffad att yeah. det känns som att det finns som ingen mening med någonting och att jag vet inte varför man skulle göra en sån här film, ärligt talat. Okej, okay, jag vet. Pengar, pengar, pengar. Men att som... Yeah. Jag förstår inte, vad är det för historia ni försöker berätta här? Mm. Mm. Alltså jag har ärligt talat inte, vad är det meningen jag ska ta med mig från den här filmen? Nej, Nej Och jag, jag satt och funderade över att det, det, det känns som att det här är en film som den, den berättar redan i förväg allt vad som man skulle kunna tänka sig att händer. Det att, att liksom det här, jag, jag satt och funderat med var kom den här vändpunkten? Var, mm. var kom den där överraskningen? Mm. Som, man, som man talar om. Mm. Och, och jag tyckte att liksom, för mig så kändes det att det fanns något sånt där. Han, hans, han, han fick höra om att, att, okay, att allting var inte så uh, rosigt och fint och vackert som det hade, det hade liksom, uh, antyds gällande hans fars uh, sista färd. Då. Uh, och, och sen och så var det så att jaha, okej. Okay. Uh, och sen visade sig att, ja, att det, det var exakt så det hade gått till. Det, det, det fanns ingen sån här. Sån att okej okay, var, var det faktiskt så här som det Som det verkar Eller var det något annat som hade hänt Nej det var det, var det. Uh, Vad är det här hotet Ja det var just det som Som det, det Antyddes mm. och, och, och så här Och sen att, ja, men att ska, de, ska Tommy Lee Jones då uh, Nu visa Visa sig ha någonting Mera Någonting ytterligare uh, utöver den här fanatiska vad ska säga, viljan att, uh, att ta reda på att finns det då intelligent liv där ute eftersom det då sannoliken inte finns på jorden uh, så The universe is liksom han... expanding och expanding <laughs> <laughs> Så, så, så, så frågan Men han, han var just sån Det, det... Det, det kom aldrig en sån där liksom att hej, men det här hade ni kanske inte sett. Så, för jag kan svårligen tänka mig att det är jag som uh, var så förberedd på varenda liten grej där. Men alltså det känns som att det var en film som det var saker som händer. Mm -hmm. Han, Brad Pitt far dit, hälsar mm -hmm. på sin pappa och sen far Brad Pitt tillbaks. Ja, mer mindre. Ja. Och jag vet inte, jag kände ju som den här en film där, för det här är ju en ganska som så här seriös cat-film. Att de gör ja. ju allting med såna sån här straight face. och ja. med jag kände som att jag blev liksom lite fnischsjuk i många situationer. Till exempel när han väldigt mödosamt tog sig ombord på den här raketen från Mars. Och sen... Ja. Ja vet alltså världen då blev nästan som en gammal klassofilm liksom precis var rasapant där så bara liksom faller folk upp liksom på engkriv och liksom så där det skär sig själv till döds eller någonting och som att oh god that escalated. Eh, <laughs> uh, nu vad yeah. gör vi nu då? Ja, ah, nu var en bara försöker vägraketen själv då, jaha det är att han kan allting som behövs och att han den här raketen han han, ja. han är ju protagonisten ja. eller hur det han, det är sant ja, Men... ja. Alltså, alltså på ett sätt så fick jag bilden att den där, den där scenen där, där han då hade smuggit ombord på det där på det där skeppet mm. och den här så att säga, besättningen då för order att de ska stoppa honom så det, det påminner i princip det påminner mig lite om en, en, en rollspelsession där du har den famösa Hunter-gruppen. Ja. Som består av de, de där tre i besättningen. Och som säger, nu ska vi banna med ge oss på den där. <laughs> och sen, sen liksom tärningarna är inte alls på deras sida. Ja, det känns ju nog som en rollspelsession som riktigt har bortsat ur. Om man ska hälsa det här. <laughs> Men jag antar att vi får ja. vara glada att liksom, ingen bara fick i nerven åt en del på allting. <laughs> Nej, Jag menar, fuck it, fuck it, right? Det är ju bara i rymden, ja. vad är det värsta som kan hända? Ja, ja. ja. plus ja. Alltså, en, en grej till Hur fan klarade de av att liksom inte lida av enorm benskörhet Och muskelatrofi? Ja, de är så awesome Ja, för, för det var liksom då visade något att han hade något som den har el Stimulerande grejer, ja. Men bara, nej, de borde ju träna i timtal Varje dag För att undvika att musklerna liksom Blir Förtvinar Och Det därtill, spelar faktiskt kan ingen du inte roll helt för, kan du... Det spelar ingen roll För att visst Långtidiga viktlöst tillstånd Så kommer det att ske oavsett Jo det kommer att ske oavsett Men du kan, du kan liksom Vad heter det Du kan Varför göra att det, det inte det? sker riktigt lika i den där så att säga, vissa takten att du kan kanske påverka det men det kommer oberoende att ske och inte kan du undvika den här benkörheten. Tro mig, när filmens minsta problem var varför inte som inte de här dararna, liksom i djupa i Nej, nej, nej alltså det, det, det är så. Alltså, jag vet det, jag vet det, men när det, när den ändå vill vara straight face som du sa och, och andra spelar på en viss, viss mått av liksom realism jo, jo. Med, alltså, med finger jag, quotes så, tyck, så, blir jag, så blir jag störd på det där liksom, men hej, dudes, då behövs det någon mera information ni jo, kan alltså, inte bara tänka att ni helt... då liksom med lightsabers där i någon rymden jojo, jo. så alltså, jag, jag håller helt med, jag är förvånad att Pitt inte liksom, skater tillbaka på en liksom surfbräda men att det som men det faller liksom i samma kategori för mig som att. Vad är de ätit? Hur mm. köter de liksom så bara Och att jag menar ja. jag förstår att du är på liksom en rymduppdrag. Liksom i några månader. Eller så här. Ja. Men liksom du är ute i liksom. X antal år. Ja. Jag tycker det var inte totalt mm. 29 år. Ja. ja. ja. Mm. Så jag menar i det skärdet. Liksom i en liten, liten, liten. Liksom kub i rymden. Att jag menar, om du ja. inte får någon färd i huvudet. Och ja. det är som när man tänker. Men liksom Tommy Lee Jones. Och alla borde ju väta det här. Och igen. Det är ju ja. inte är ett så kort väg tillbaka tydligen. Om du har en mm. explosion i rumpan. när det bara inte upplubbort. Så ja. det är ju som. Nej <laughs> men det är ju som så här. Liksom att. När man inte etablerar någonting så har man på sätt och vis bara några karaktärsreaktioner att gå på. att det här är normalt? Är det här, mm. här abnormalt? Jag svär. Den enda gången som någon ens höjer ett ögonbryn i den här filmen så är det liksom plötsligt blir liksom en sån här surge och, och liksom, yeah. elen far bort för några sekunder. Då är alla liksom what the fuck was that? Bara, really? Alla de här sakerna, där, det är inte som någon sån här Nej, inte det. De som blir upprörd för Men en rymd av det folk ja. hela tiden. What the fuck? What ja. the hell? Mm. Okej. Okay. Ja. Vad vet jag? Jag var i rymden. Mm. nämen Och sen finns det bara som sa hon är det chitta. Vad är det här med månen? Vad var det för point där? Tänker ni bygga på det? Nej, det var nu bara där. Nej, nej, nej, nej oj, precis. Så. Oj, oj. Det, var, det var grejer som jag tyckte att kunde ha varit helt intressanta att få veta något mer om. Men nej. Nej. Sen tycker jag det ska vara roligt att eftersom de inte kunnat slut liksom, harpa honom med liksom, Brad Pitt och hur hemskt han är och, liksom, hur han liksom, fucking backstabbar Arven i, i ryggen mm. hela tiden och whatever. Så, när man men ja. vitt och vad hände på jorden då? Och liksom, hur ser samhället på jorden då? Hur var du där på jorden då? Vad hände med din mamma då? Har ja. du någon familj och liksom, vad hände med dem? Och liksom att, hur påverkar det ja. dig? Och vad gjorde du innan? Och liksom, vad gjorde du innan du klättrade på ton? Och var har du varit och när har du varit och liksom dig att använda den här rymdraketen? Och, och liksom, mm. vad är din koppling dit? Och varför sist och slutligen far du efter den här gubben liksom halvvägs genom universum? Och liksom, vad, vad är du? Eller kanske galaxen, vore jag säga. Men, Yeah. Whatever, att, att, du, det är som, det här är, jag vet, det här är så här bögstuff som man inte som ska störa folk med. Att här försöker vi vitt och se på en film om rymden och, och raketer och Brad Pitt och satan och det går fort och, och tar rum och liksom känns så flygande. Och, och jag som, oh, sorry att sitter jag sitter här och försöker make sense av den här smörjan. I'm sorry, vet inte vad jag tänker. Ja. Den, för bara förstör för alla andra bara förstör, bara förstör. jag vill bara att liksom någon skulle kunna bara en gång liksom säga att ja, nu är det år och det är så här långt och det tar så här länge och det finns så här mycket uh, liksom mat eller vatten för jag tänker när man ser på bra som så här rymd -shit, och man kan till och med se på rymdoperar som Star Trek så här spelar alla såna här saker roll och det gör ju som att alla som har problem känns mycket mer engagerade. Man får ofta mycket bättre så mm. karaktärsmotivationer. Oj shit, vi måste interagera med de här fienderna därför att våra resurser är slut. Oh fuck, vi yeah. kan inte få igenom just den här delen av rymden därför att det finns rymdpirater där. Så vi måste ha risken att få igenom den här asteroidbälten. Och att yeah. du istället för att bara, aha, men nu kommer det en rymdval som kan spruta gift ur sina fenor och som dessutom torterar sina offer med opera om man kommer för nära. Oj nej, inte rymdval, inte giftig rymdval med opera, nej! Att det är ju som horseshit. Och, ja. och, det, och det är ju som det blir som extra tragiskt när den här filmen är som så seriös och den tar sig som så mm. seriös med sin halsduk och sin baskar och sitt pipkägg och sin lilla diktbok och att vad du man kan som inte ja. låta bli att som bara som riva in i den med liksom stålklog. För man är som att ta det här din pompösa lilla djävul. Satan mm. du liksom din seriösa cat business här. Och att det är synd. Därför jag tycker som att Brad Pitt spelar så bra han kan. Tommy mm. Lee Jones Tommy Lee Jones. Ja. Um, ja. Och för att förvänta <laughs> Liv Tyler, Liv Tyler, Donald Sutherland är Sutherland. Oh, ja, yeah, that's it, I guess. Ja, ja alltså, de, de andra som var ju, det de var ju så små... Jag vet inte, de, de bara... Men det var ju kanske det igen att eftersom de här karaktärerna, både Tommy Lee Jones och Brad Pitt, äh, alltid har liksom fokuserat helt kanske på sin egen strävan. Mm. Så, så porträtteras också alla andra som äh, det de, de är utan betydelse, många av dem. Att, att egentligen den enda, den enda situationen där han, där han på något sätt konfronteras just med det där, att de andra också kan ha betydelse för någon så var det den här mars så att säga, befälhavaren, eller vad man skulle kalla hennes position som då sa att hennes föräldrar sannolikt då hade blivit mördade eller dödade av, av Tommy Lee Jones. Mm. att där, där framgick att, hej, att det här berör ju också andra uh, no, så, uh, så kanske det var på det sättet som Brad Pitt fick reda på att när han var ute i rymden så ville han bara, bara kramas och hade det mysigt med, med Liv Tyler det är ju det han, ja. han lärde sig att det är egentligen nog roligare att knulla en halvprinsessa än att fara ute i rymden och försöka alla förstånd med sin gamla och till pappa men jag yes. yeah. försöker, ja, först en observation och sen yeah. en utmaning uh, yeah. okay. Jag satt igenom efter texterna som jag brukar göra efter en film okay. Jag låter publiken vandra ut och liksom stressa som myror ut bäst de kan jag känner alltid att det är ett bra tillfälle att bara sitta och lyssna på musiken. Och vissa moderna filmer har riktigt bra, så här credits. Yeah. Den här filmen hade ju mm. not, not a single fuck was given, vilket är ju inte yeah. förvånar någon. Um, men det är en bra tillfälle att tänka, bara reflektera över filmen lite. Och sen stiger upp. Jag hatar mm. folk som stiger upp direkt. Då var du som What's the point? Var har du bråttom? Men jag noterar att plötsligt, plötsligt bara får det förbättra med finska namn. Och så såg jag att det var någon sån här. Okay. Jag tror det var någonting med ljudet. De hade någon sån här riten. Studierade i Finland. Det Finland, whatever the fuck. Så tydligen okay. så, så hade någon finnar varit med på något hörn. Jag tror det var med ljudet. Men det kan ha varit med visuella effekter. Så det var ju kul. Yes. Yes. Liten... Vi ses på torget. Ja. Brodersneve. sneve. <laughs> Samonuti. <laughs> <ta> <laughs> Ja, jag har ingen aning om vad det är på finska. No. <laughs> jag, tror det, jag tror det finns något sådant uttryck. Det är för det ska vara, Det ska vara kamo nyrki. Ja, nyrki, det var det ordet jag lät efter. Det är ju inte knytte eller någonting. Ja, knyte. Ja, men det var det jag sa. Ja, ja jag tyckte jag sa knytte. Men... Ja, jag vet Ja, jag funderar igen på de där priserna jag har mottagit för god svensk jag undrar om jag bara hittar på ja. dem själv ibland jag försöker för, förvränga verkligheten lite knytt ju jo mm. kanske det jo, nej men jag tror inte det allt för kommunistiskt och oseriöst mm. ja, men, men den där utmaningen då? Att jag tänkte jag skulle försöka säga någonting bra om den här filmen um, okej okay. så jag börjar där jag säger det viktigaste. Alltså den här premissen och kanske liksom då det här. Ja. Om man ska ta med sig av filmen. Um, att, att rymden. Är egentligen kanske inte så fantastisk. Att rymden egentligen är. Hostil. Att den är ganska tom. På liksom så här, ska vi säga, liv, glädje, mänsklighet. Och att. Ja. Som kanske är en parallell. Och kanske en sån här växande underton. Att just att. Ja men det kanske inte finns det här intelligenta livet där ute i rymden hur mycket vi än vill att det ska finnas. Yeah. Och att den här fanatismen yeah. att hitta det är just det fanatism. Uh, yeah. så, så på sätt och vis så det finns ju nog någonting både vackert och tragiskt där ska jag säga. Uh, mm. Att jag tror skulle den här filmen ha gjort i mer kompetenta händer så skulle det här kunna vara en av de här filmerna som man tillbaka referera till i många år framåt. Därför att ja. jag tycker det som så, antingen är det rent fantastiskt att som så Men in Black, man har ju Aliens och liksom världar och liksom, ja. det finns hela det där subsamhälle av redan integrerade kulturer och inte galaktisk ja. kommunikation och whatever. Eller så som liksom, är det här mittemellanskedja där man gör kontakt men man vet inte riktigt om man får riktigt säga någonting och då blir det blir en sån enda lång kocktis som aldrig pänar ut uh, eller ja. då så är det liksom för fokuserat på det rent tekniska, just det, det handlar bara om raketerna och hur många vippor det finns på det och hur mycket lamporna blinkar och så här, och sen finns det ja. typ en liten så chok för sådana här filmer och kanske just den här eller som vi nämnde där innan, att man utforskar att du var börjar och slutar människan rent som så här metafysiska grejer att liksom, ja. du, hur mycket utanför sig själv är man när man är liksom ensam i rymdens mörker och du, det ja. blir en lika mycket inre resa för karaktären som det blir en yttre med den fantastiska ja. färdas liksom genom galaxen hit och dit och så här och mm jag tror att på sätt och vis, alltså det finns där. Det finns nog där och den här stämningen. jag har sitta och tänka flera gånger att ja, om den här filmen går dit eller dit så skulle det här kunna vara riktigt intressant. Okay. Jag tror just att det här, när de kom fram med Tommy Lee Jones, att det var någon ordvändning de hade där. Att liksom, att, ja men att, liksom, men ni har ju bevisat, det finns ju inget liv här. Jag tyckte att där fanns ja, det mycket... Ja igenom, eller där mm. fanns det mycket att ta av att ja. där skulle man kunna bygga någonting, där skulle man kunna spinna vidare ja. på, men problemet där var att de gjorde inte så mycket av den här heller, att de har ju inte presenterat några bevis till motsatsen, de hade ju ja. heller inte presenterat det finns möjligheter att de har hittat alienliv där, eller att de är under alienattack, eller du, någonting som skulle ja. höja den här stämningen utan det var ju ett enda långt ja. Nej. Ja, ja Någonting så, har gått fel Om man skulle vilja som, som inte fungerar ja. Så att, inte, ja, liksom att Det fanns ju nog rum för att man skulle kunna spekulera Om aliens där uh, ja. Inte in säga att det här var en Dålig film för de inte gjorde Men att det finns, som, det finns så många Så att säga uh, Missade möjligheter Som man ska kunna göra med den här filmen men jag tycker just att den här rymden rymdens ensamhet, att den här mm. nästan sorgliga insikten om att kanske vi är helt ensamma, helt ensamma ja. i ett universum som är som helt känslokallt och, och liksom. Ja, ja, ja känslokallt och, och, och så att säga omedvetet. Ja, exakt. Så att ja. jag tycker det ska vara kul. Uh, det ska vara intressant och jag tror att det fanns väl yeah. nog på sätt och vis en vilja att komma dit och men det var ju uppenbart att det fanns absolut inte kompetens eller liksom insikt nog att ens ens snuddar vi där så ja men att mm. där fanns väl en liten så där uh, lite beröm maskerat i en hel del gnäll tror jag ja yeah. Och jag, är okay. jag är ledsen, mina vänner, men det är ungefär bara så bra som jag kan göra. Men jag kan lämna mig till min kollega som i allmänhet är positiv. Har du någonting fint att säga om den här filmen? Ja, alltså jag tycker att den känslan av, av att vara isolerad, så det, det var vid vissa skedorna av den här filmen som det som jag kände att okej, okay, nu, nu, nu var det ganska effektivt. Och, och, och lyckat äh, där kanske mer den här den liksom, klaustrofobin av det här, det här farkostnaden de här skeppena som man befann sig i att, att det var inte att det var, de var alla trånga, det var alltid det var alltid frågan om att man måste ducka mm. man måste på något sätt dra ihop sig för att ta sig igenom äh, olika, olika öppningar och, och att liksom hinna, hinna stänga så här, ganska små dörrar det var alla ditt hål var väldigt små också att, äh, att, att jag tyckte på något att den här, här designen där så mm. kändes ganska effektiv vad, vad gäller att skapa den här stämningen av att du är faktiskt instängd mm. I det där. Och det, det är faktiskt bara så mycket mellan dig och just den där enorma, det, den här oändliga tomheten där ute. Så det, det, det tycker jag fungerar för mig. Mm. Det, är ju, det var nog en klaustrofobisk film, men inte nära på lika som i, jag ska säga, de flesta andra så här rymdfilmer. Mm. Så den här filmen också tycker jag inte heller... Alltså våga läka med det. Att, men tänk vad hemskt att bli kastad in i rymden. Och tänk vad hemskt att det är, som, är det så mycket tomhet runt dig. Och det tycker jag var den största missade möjligheten i hela ja. filmen. Ja, ja för, för det, det är intressant alltså med tanke på filmen Gravity. Som jag inte har sett ens i helhet. Mm. Uh, så där, där var det ju att så fort som... Det liksom någonting gick lite fel, du tappar grepp om någonting så var det en enorm kris jo. för det var ju, ju fråga om liv och död, men här kändes det att det var flera gånger som jag tyckte att det, det var sådär att, oj nej, att nu, nu faller man eller nu, nu, nu har man liksom hamnat i en rörelse bort från säkerhet, men det kändes aldrig som att Brad Pitt karaktär kunde ha som någon, något mer än att, ah, mild inconvenience No. Låt oss fixa det här. Låt oss åka igenom Neptunus ringar eh, med hjälp av en, uh, av en dörr. Och det är ju det här jag säger då. det blir alltså super easy kan vi Jo, jo, är alltså... så, så så det det det är det bort. Det, det fanns inte en oro att han någonsin skulle som liksom bli bli så att säga borttappad där mm. Mm. i rymden. Ja. Så det det, är sant. det det tog bort en, en del av den här, vad ska vi säga, en sån här eh, skräck. Jo, men det, det är just det där och liksom att jag vet att alla rymdfilmer kan inte fungera på samma sätt. och Det känns ja. som att den här ja. filmen har igen ganska kirurgiskt försökt ändra eller ta bort de här delarna som gjorde dem för uppenbart lika andra. Ja så känner du mest och interstellar uh, Men mm. samtidigt så har de att bort de här väldigt mest effektiva, skulle jag säga så här tematiska eller liksom uh, emotionella delarna. Alltså för bättre eller sämre så den här filmen var ganska så här. Det fanns som egentligen inget klimax att den filmen bara liksom. Och så var den slut. Ja, det, det, är sant. det är sant. För också den där explosionen som ju i många filmer skulle vara just det, mm. det där enorma förverkeriet. Så nu, nu, nu sköttes det. Det var, det var som. Liksom, det var ett kallt ljus. Mm. Men det var, det, var, det var lite mer som jag sa att ja, nu, nu händer det här. Mm. Och, och, men, men nu låt oss klippa till, till, till att han är hemma. Ja Ja. Nej, det var. Det var. Jag orkar inte säga liksom. Missad möjlighet igen. Men att så, nej, nej, nej, nej men, men det var det var det var, var oelegant och det var ja. icke kreativt och det var onödigt. Men jo, att du du hade ju i alla fall någonting bra mm. att säga då. Jag trodde att i ögonblicket du tänkte säga att, att det var ju otroligt rätt att säga Brad Pitt Uh, fångad i, i allt det, det svarta Tänk ju att det skulle Att kanalisera då bara liksom Din hårda fanfic då, uh, Av liksom Brad Pitt Och Idris Elba uh, Fångade tillsammans <laughs> i, <laughs> I passion ja, Just så no, men, men, men du vet liksom, man, ja, man ska inte gappa efter det för mycket <laughs> Är det så din slashfix Ska heta? <laughs> Ja, ja, Jag, jag tänkte att, tänkt att det skulle heta samma som den här, den här podcastens nu, tydligen nya, uh, nya tagline. Uh, Sikta mot kärnorna, landa i kärten. Ja, jag tänkte att du ska ha vidare ja. på den här pitt och älba-analogin. Kanske det skulle bara heta ett stort gapande svart hål. Ja, <laughs> no, no, men hör du. Om man, om man... Men det uttrycket skulle också kunna beskriva vår fanbase. Ja. <laughs> men om, om, du riktigt, om du riktigt jobbar på det här så, så kanske du också kan nå uh, ditt personliga mål att få, få spuna med, med Brad Pitt ja. för då är pulsen mins han inte låg Pitt in the black hole jag trodde vi sa i början av programmen det skulle inte bli liksom de här helt onödiga gay jokes hela tiden nej det, det skulle ju inte men hur många galaxer värt av podcast måste vi traversera innan vi lär oss någonting? Jag tror inte att, tror inte att någon har svaret för för där ute i ätern så finns det inga intelligent liv. I den här podcasten så kan ingen höra dig skrika för det är ingen som lyssnar. <laughs> ja, ingen vet vilka svårigheter vi, vi går igenom varenda vecka, Nikolaj. Mm. <laughs> Päraspera adastra Med bögskämt. Så många bögskämt. Spoiler och spoiler spoilera, Spoiler och spoiler spoilera Spoiler och spoiler, spoiler, spoiler Nu är det slut.